7 i 2 minuts de la tarda, encetem el primer bloc, cada bloc el començarà un candidat, però després ja podrà anar intervenent qui ho vulgui, demaneu paraula i les anirem apuntant. Uh, us demanem sobretot brevetat i que vagin al gra, millor idees concretes que dissertacions abstractes. El primer bloc és el de crisi i promoció econòmica i aquesta és la pregunta, com farà Frontiana a la crisi, encara intensa, i com preveuen sortir-ne? Obre el bloc Josep Maria Viaplana de Solidaritat Catalana per la Independència. Doncs jo diria dues coses molt importants. La primera, cohesió. La diem-ne que hi ha a la societat de, de Tiana, doncs també s'ha de traslladar a l'Ajuntament perquè, perquè no hi falti ningú per aportar les seves solucions. I, i després també a l'intentar promocionar el fet de que hi hagi una activitat eh, econòmica tiana que permeti eh, crear, generar llocs de treball. L'emprenedoria, ajudar als joves i a tots aquells que busquen feina que, que en trobin, tant si és a dintre com a fora de Tiana, i possibilitat que s'inverteixi a Tiana per avançar cap a un poble que sigui capaç de donar resposta a les necessitats econòmiques, doncs de, si no tots, d'una part important dels seus dilatants. Molt bé. Enric Noli? Sí, gràcies. Jo voldiria completar el que he dit a la mitjos a Maria, i el que em sembla és que donat al moment en què estem els criteris que el nou govern que ha de les eleccions té que aplicar com a fonamentals tenen que ser criteris basats en la moderació i el rigor en totes les seves actuacions i en totes les seves decisions a prendre. Això té molt a veure amb el que tingui que veure relacionat amb la despesa, amb la despesa municipal, és a dir, s'ada poder fer el que es pugui fer, és a dir, no, no, no val estirar més el, el braç que la mà. Això serien mesures per reduir el criteri per reduir la despesa. Però crec que el fonamental seria desenvolupar una tasca de rellençar l'activitat econòmica tiana, que tiana tingui ja una, una activitat econòmica dintre de les seves possibilitats i per tant hi ha que planificar aquesta activitat. Nosaltres dintre de la nostra planificació i el que especifica el programa ens ha marcat uns eixos per patint un desenvolupament econòmic important. Començant pel, pel teixit productiu local, després amb la, millorant les infraestructures que fan falta millorar el poble, especialment en refereixo a les infraestructures que suposarien la implantació d'una xarxa de banda ampla, que pugui facilitar als emprenedors i als petits empresaris locals a l'accés en aquest mitjà imprescindible avui, que és la internet, d'una manera d'una manera fàcil, d'una manera assequible i d'una manera mm, que no suposi un cost exagerat com el que suposo ara. Després ens hem de basar també en la dinamització comercial. Tot això ho podem fer com hem vingut fent en aquest mandat donant-nos la mà amb els amics de, de l'Associació de Comerciants i Sabret de Tiana, la FISC, hem començat a desenvolupar el, la xarxa comercial, el, el teixit comercial de Tiana i donar-li, hi ha que seguir donar li tot el suport.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 i de generar ajuda. Moltes gràcies, senyor Olis. Uh, és el torn de a, sí, a veure, jo dues idees claus. Una és que el cost de la crisi en cap moment pot recaure sobre els veïns i les veïnes de Tiana, això d'entrada, sinó que hem de ser consequents, jo crec que tots els grups polítics que estem aquí hem de ser consequents amb aquest aspecte. Per mi això és fonamental. I en segon lloc, el Partit dels Socialistes de Tiana creiem que portem un programa, no creiem no, estem convincts que portem un programa de desenvolupament local Eh, molt positiu, molt bo, a més amb molta expertesa al respecte. Respecte al tema del primer punt, el cos de la crisi no pot recaure sobre els i tianenques, jo el que demanaria és d'entrada un compromís de tots els partits polítics de, per saber si es pujarà o no d'entrada a l'IBI, per exemple, per dir el, el, per, un exemple no, clarament a l'IBI. Nosaltres no, nosaltres el congelarem. Eh, nosaltres no desglosarem la taxa d'escombraries, creiem que en els moments que està actual està, està justament és una, és una taxa molt social, justament amb el l'IBI, i no posarem una taxa d'escombraries en el comerç. Eh, per tant, jo demanaria d'entrada un compromís dels partits polítics al respecte perquè després no facin una altra cosa com ha vingut passant amb aquests, eh, amb aquests anys darrers. En segon lloc, nosaltres creiem que Tiana té un seguit d'oportunitats a, a explotar, d'un potencial explotat, de manera brutal, de manera impressionant per des de Sant Romà, la vinya, el comerç de Tiana, eh, el, el, el patrimoni paisatgístic que també hi és i que també més, es pot promocionar. Eh, la pròpia Fundació de Pere Terres, que té 60.000 per votacions a l'any i que mai se li ha fet cas. Eh, com ho farem? Liderem una sèrie de projectes amb una petita oficina de promoció de desenvolupament local, a cos zero per l'Ajuntament, amb una persona a cos zero per l'Ajuntament,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 guna intervenncia més a 2018. Nosaltres ho considerem des de quatre vessants, eh, l'actuació municipal d'un poble petit i les seves limitacions, però també les seves oportunitats que en aquest mandat ja han començat a tocar algunes tecles noves. Aquestes quatretimacions, la primera és de contenció, d'ajuda, de suport a qui pateix més dramàticament la crisi, i amb això eh, el que hem fet ja aquests quatre anys ha estat eh, incrementar un 75% les partides d'ajuda social, pràcticament totes les de peticions s'han pogut cobrir, per no dir totes, eh, i s'ha fet noves ajudes de cara a contenir, almenys en aspectes educatius familiars, a la població que pateix eh, la crisi més directament. De cara al futur, volem fer un, un nou replantejament del tipus d'ajudes que es donen a les famílies i com es fan, que tradicionalment són molt objectives i molt de puntuació i papers, per fer un pla integral de família amb informes qualitatius que s'analitzi tota la situació familiar i es facin plans d'ajuda més globals i més personalitzats que les pures convocatòries objectives. Hi ha un segon nivell, que és la formació per l'ocupació. Aquesta és una de les possibilitats que nosaltres la podem desenvolupar eh, amb la col·laboració amb Montgat, que té un centre col·laborador i que tenim molt bona entesa i que hem incrementat les col·laboracions. I, en concret, hem iniciat una casa d'oficis per joves de 16 a 25 anys que la mantindrem, ha sigut molt positiu, i és una de les novetats que volem que es continuï. No està garantit, perquè tot està sempre subjecte a possibles retallades. I volem iniciar un pla de transició escola-treball pels joves de 16 a 18. Aquests nini que surten sense formació sense possibilitats i també estem intentant, això s'ha de fer en cinc municipis, i la cosa és complexa però estem treballant-ho. Un tercer nivell és la promoció directament de l'economia local. Això que s'ha iniciat aquest mandat de suport a les activitats eh, tradicionals, l'hem de continuar i de continuar, nosaltres proposem donar-li un format jurídic que li dongui moltes més potencialitats. És el Consorci de la Promoció Econòmica Local que té moltes possibilitats de, de rebre subvencions, de tenir una entitat jurídica diferent de l'Ajuntament. I nous, dos nous sectors econòmics, algú ja a mig termini i d'altre més a llarg termini, és el pla de turisme local. Estem fent ja alguns esbossos a nivell de comarca i que eh, això donarà moltes possibilitats d'explotació de, de, del medi natural, històric, artístic, de diana. També un dels sector sectors és l'economia del coneixement, que li diem nosaltres, i ja parlarem, si després hi ha ocasió, per a les qüestions urbanístiques. I el quart nivell és el que ja estem fent i ho hem intensificat en aquest mandat. Continuam les contractacions prioritàries de serveis i empreses local Sempre que sigui possible legalment, que no sempre ho és. Molt bé. Senyor Bost. Gràcies. Bé, des d'Esquerra som conscients que estem davant d'un canvi de model econòmic i això és bastant onvi amb la crisi, greu crisi que estem patint. Eh, tenim ben clar que el que teníem no tornarà i, per tant, eh, pensem i defensem que hem de promoure un consens de tots els grups polítics de Tiana perquè davant d'aquest canvi el model eh, econòmic que hem tingut fins ara eh, de ben segur que no permetrà el que ha permès fins ara a nivell de d'economia de, i de finances de l'Ajuntament. Nosaltres pel que fa a la promoció vocal a nivell programàtic doncs fem quatre, quatre propostes en quatre grans blocs. El, el primer seria eh, la promoció del turisme. El turisme ha estat sempre un dels grans obits del dels governs de Tiana en general també d'aquest darrer I des de Tiana tenim molt clar que això és un dels eixos per fer que la política econòmica i també d'ocupació de la vila doncs prosperi volem potenciar el turisme vitivinícola. Pensem que Tiana és una vila molt rica en aquest aspecte que som un dels pobles més importants amb denominaació original a lella i per tant això ho hem de promocionar i desenvolupar-ho. També volem reconèixer les vies verdes, les fonts, els antics camins... i Cal aconseguir que tothom valori l'arquitectura històrica que tenim, com la Cartoixa i la vila Romana, que ja n'hem parlat. En el segon gran bloc que nosaltres pensem que és important eh, avançar és en el comerç. S'ha de potenciar un eix comercialetiana, amb, amb, amb el sentit de botigues de proximitat i de, i de qualitat, que ja les tenim, però això s'ha de fer probablement lligat amb un, amb un pla de mobilitat per tal que els tianencs i tianenques doncs, puguin acostar-se a aquestes botigues i passejar-se doncs, per, per, per aquest eix i que això doncs, ajudi el desenvolupament. Pel que fa a l'ocupació, nosaltres volem vetllar per la protecció de zones de Conreu davant d'una excessiva del territori i crear un segiu possible parcs agraris que permetin donar valor a l'espai agrari i crear sinergies amb no? centres formatius d'educació superior per tal de potenciar i garantir la permanència activitats a la nostra vila. I establir un punt d'informació i assessorament tècnic i financer per a aquelles persones que vulguin crear empreses. I volem potenciar l'ús d'un espai municipal seguint el model de viure d'empreses, recolzant iniciatives emprenedores. I pel que fa a l'administració pròpiament dita, des del nostre punt de vista s'ha de potenciar encara més la transparència. Pensem que l'administració local ha de ser transparent, i que tots els ciutadans i ciutadanes i evidentment també tots els grups polítics han de tenir accés a la gestió d'aquest ajuntament i també volem insistir molt en que els criteris per adjudicar ajuts socials i sobretot pel que fa a l'habitatge i places de centres educatius i serveis socials doncs aquests mecanismes eh, garantir-ne la seva transfert. Hola, gràcies. El del Sr. que no demanen la paraula. Eh... Sí, no, bueno, estan esperant que me la degueso. Sí, <ríe> el ser, no sé quin ordre establera. Eh? Bueno, no han demanant i és és igual. Les seves ara pojo on es que sí, parlàvem. Jo, jo voldria voldria sí, dir algunes coses, les nostres les nostres propostes per a l'actuació a Tiana al temps del 2011 al 2015 són claríssimes i te quatre eixos fonamentals, donada la situació de crisi no només a l'Ajuntament de Tiana, sinó arreu de, de tot l'Estat, jo crec que el primer és eh, fer un ajuste pressupostat que mirant el que és el pressupost del 2011, doncs, jo crec que es pot fer. N'hi eh? eh, ha, ha que pensar, he fet molts números en aquest respecte, i solament dir algunes dades perquè perquè crec que les dades, les persones que estan a les dades bé. A l'any 2000 nosaltres teníem un pressupost d'ingressos i gastos de 3 milions euros. Al 2004, en aproximadament 6.500 habitants, teníem un pressupost de 6 mil 597 mil euros. I eh, deixo de banda al 2010 perquè va ser un, un, un sobrepass però al 2011 tenim un pressupost de 8.640.000 milions aproximadament. Què significa això? Això significa que hem multiplicat els ingressos aproximadament per 1,3 i el número d'habitants per 1,2. És o sigui, aquí està passant alguna cosa que n'hi ha d'analitzar. I el nivell de despeses està igual, o sigui que nosaltres també hem multiplicat aproximadament per 1,3 les despeses i solament hem multiplicat la població per 1,2. Està fallant alguna cosa. Eh, clar que podria haver-hi inversions, però és que realment inversions poques. Eh? O sigui, sobretot si comparem les inversions del 2011 com les que van fer, dic van fer perquè jo estava al conceptori en aquell moment, al 2004. N'hi eh, ha que mm, repassar totes les partides que hi ha de gastos, fonamentalment personal, eh, consums eh, i gast, gastos financiers, que tenim en aquest moment, i sobre aquesta base jo crec que totes les forces polítiques que estan sentades aquí en, mesa, en aquest moment, jo crec que tindrem que fer un programa d'estalvi i de separar les coses que realment no siguin productives. Aquesta és la primera qüestió. La segona qüestió, jo diria, l'acció social. L'acció la, social està claríssim. Tothom ho diu, des dels senyors que estan sentats en, aquella, en aquell lloc i nosaltres també ho diguem, estem que mantenir. Però bé, hi ha que veure realment quines necessitats d'ajuda nosaltres tenim en funció de, de la població de Tiana. Que Gràcies a Déu, a Tiana són poques. Eh? O sigui, no té una gran importància, i és, és bo dir-ho, sobre, sobre el, el contingut del pressupost municipal. Jo diria que s'han de mantenir i, en tot cas, millorar, si es pot. Després, en quant ensenyament que no tremoli ningú, en quant a l'ensenyament, el que l'Ajuntament de Tiam, hi pertoqui l'ensenyament, el Partit Popular ho mantindrà i, si pot, també millorarà. Per què? Perquè entenem que l'educació és el futur, com ha dit algun company. Jo crec que educació i acció social social són dos punts que són importantíssims i que s'han de cuidar i mantenir. I després una altra cosa que és importantíssima. Jo vaig dir vindre a viure a Tiana perquè Tiana em van dir que era un poble molt segur. Eh? Una de les qüestions que va determinar aquesta vinguda doncs era aquesta. M -m Sento amb els veïns masses contingències eh, relacionades amb la seguretat de viure a Tiana. Per tant, nosaltres potenciarem la seguretat i farem d'aquest punt un punt bàsic d'actuació de la nostra tasca de... Molt bé, gràcies. Uh, senyora Pujol. Sí. A veure, um, jo crec que tots els grups polítics han posat sobre la taula una sèrie de recursos que té Tiana, i alguns que, o que es visibilitzaven fins al moment i alguns altres que estaven invisibles o que, o que no s'havien identificat o que fins i tot estan, es tenien girats, per dir d'una manera. No hem treballat amb ella al llarg d'aquests anys. Per tant, jo crec que és importantíssim primer visibilitzar-los, és a dir, emèrger-los, visibilitzar lo enfortir-los a través d'acompanyament actiu. Per exemple, molt bé, tothom parla del comerç i del comerç de proximitat, però el comerç de proximitat de Tiana està en una situació sumament delicada. Per tant, s'ha d'agafar, s'ha d'acompanyar. Molts emprenedors ja a en Tiana. És veritat, hi ha molts professionals eh, liberals que estan... Uh, amagats. Amagats no em refereixo a economia submergida, eh, sinó que fan el que poden. No, s'han d'agafar de la mà i els hem d'acompanyar. I si fa falta acompanyar-los a la Direcció General d'Economia d'Ocupació de, i Empresa o a la Direcció General de Comerç, això té que ser responsabilitat del, del, del govern i de l'electe responsable. Uh, I després, en tot cas, ja crearem l'oficina de turisme, però primer recursos enfortits. I després ja la crearem, i jo demà seria la primera en què en col·laborar i en demanar que, que m'ajudessin al respecte. A mi d'entrada també, i sobretot molt important, que això sí que ha fet menció el senyor Nolis, però jo ho suscrito totalment fins i tot com un model de, de govern, d'estil de fer política, és a l'enxerxar-se amb altres municipis. La cooperació amb altres municipis és fonamental. I la cooperació pública-privada, que no entenc perquè els governs anteriors no l'han fet, no ho entenc, no ho entenc. ens hem d'assentar amb, amb les empreses privades i intentar aconseguir més recursos, perquè recursos no n'hi ha, els recursos són limitats, els haurem d'anar a treure d'un altre lloc. A mi me lan a cap dos preguntes i ja acabo. Una és, sembla que, que hi hagi com una influència molt forta del municipi veí, que és a Lella. I jo m'ho plantejo, m'ho plantejo i m'ho qüestiono, perquè a Lella ja té la seva oficina de promoció de, de turisme, etc i tot. No som iguals, ni jo vull dir que igual. I després l'altra és perquè no s'ha fet abans, perquè el cap ja la fa la crisi no ha vingut ara. La crisi ja fa uns anys que està en marxa i la Tiana, per exemple, està pujant. Aquest mes ha pujat, hem segut sigut l'únic municipi del Maresme que justament ha pujat, i ens anem ja les 400 persones. Senyor Nolis. Sí. Bé, jo volia fer alguna matització, encara que les intervencions precedents també me la canviaran. Jo és la segona vegada que estic aquí amb un debat d'aquest estil eh? i és la primera vegada que crec que estem gastant tantes... La, la passada vegada no va ser així, gastant tant estona parlant de tema de promoció econòmica i activitat econòmica tiana, lo qual en sembla que és una cosa absolutament procedent. Eh? O sigui, crec que estem, estem fent un pas endavant. I per tant, em sembla que aquesta serà una, un dels punts, un dels eixos focals del, de l'actuació del, del nou govern que sorti el 22, el 22 de maig cosa que de dintre del nostre programa ja era un dels, uns dels eixos d'actuació. Bé, però en, no vull deixar de reconèixer que ha sigut en aquest mandat quan s'ha començat a fer activitat dintre del món de la promoció econòmica, on, on s'han començat a dialogar i a fer actuacions amb els, amb els comerciants i amb els emprenedors locals, amb els cellers, amb els gens de la jardineria, amb els gens de Tiana Verdes, s'han organitzat aconteixements com com a eh, molt reconeguts com el, el Tastiana, Castiana, que ens centrarem la tercera edició i que això és una cosa que el Castiana, Tiana verda totes aquestes qüestions són coses que ens fet que s'han fet en aquest mandat. Bé, per tant, doncs, em sembla absolutament positiu el que ens centrem en eh, a pictat econòmica. Després des d'un punt de vista en repeteixo, hisenda, eh, capaciteixo a fer en el Sr. Manolofano de, de que eh, la política d'ajustament d'aquest Ajuntament ja està, ja està iniciada des de l'any de 2008 i repeteixo que en el tancament del 2010 ja, ja ha vingut donant resultats positius i des del punt de vista d'inversions jo recomano que les inversions que, es puguin, que, que tingui el, el proper de volum que dur a terme siguin les que es puguin fer, que comptin amb un finançament adequat i que sobretot que suposin unes, unes despeses fixes que siguin suportables despeses fixes, dic, estic parlant de despeses operatives. No tot és trobar diners per fer grans inversions, sinó que els, després els costos operatius siguin suportables. I això des del punt de vista de sanitat fiscal i de, i de bon comportament dels números és absolutament raonable. Cosa que dintre del, del, del que han vingut fent en aquest darrer mandat, i precisament centrats en aquestes coses, és una de que han fet un, un important abans. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Muñoz. Molt bé. primer constatar unanimitat en què és un tema que és un subproducte positiu de la crisi que ens ha fet pensar tots més possibilitats de les que potser tots plegats han fet servir mai en la història de, dels municipis. No? I per tant només destacar dues qüestions. Una, que eh, la nostra proposta de crear un consorci per la promoció econòmica local com a entitat jurídica, òbviament només funcionarà si eh, el món, els agents eh, econòmics i l'administració ho veuen clar i ens posem d'acord. Per què ho proposem ara? Perquè la base que s'ha fet en aquest mandat, que la senyora Noli ha ja destacat algunes coses que no repeteixo, ja ha generat una sinèrgia, unes dinàmiques, un que cada any que s'ha fet una fira, l'any que hem de fer un altre, un altre tipus d'actuació, un altre tipus de relació, un altre tipus d'iniciativa, i ara hi ha tot un... diguéssim, un, un, una sèrie de, de dinàmiques que eh, quallar-les amb una entitat que tingui personalitat jurídica que es representi aquesta acció ens sembla que serà un pas endavant. I pel que fa a l'economia del coneixement, que és més llarg termini, nosaltres aquí veiem que se li ha donar també cos a realitats i eh, dinàmiques que té el poble o que hem d'acabar de promoure. Quin Què és el que hi hauria al darrere d'aquesta idea? Una, el Museu de l'Anglada el veiem en aquesta dinàmica. El Museu de té diversos objectius. Eh? I no, no el repeteixo ara perquè segurament els compartim tots. Aquest n'és un al ser una referència de dinàmica eh, d'economia artística o cultural i, a més a més, ara que tenim l'oportunitat de poder-lo enllaçar amb el Museu del Còmic i de l'Illustració de, de Catalunya, que estarà situat a Badalona, i en aquesta línia hem estat negociant amb el Departament de Cultura de la Generalitat en l'anterior i en aquest mandat de la, de, la, de la Generalitat. I hi ha una segona línia, que és el futur entorn de la, de la, de la Montalegre, de l'impacte i tot l'impacte que hem aconseguit millorar i que sigui positiu per Tiana del possible túnel de la Conreria, aquell entorn que nosaltres li diem al Campus Montalegre té moltes possibilitats de ser un focus de dinamització activitat econòmica lligada als serveis i lligada també al món cultural o artístic o als serveis lligats a Can i, Universitat, etc. I per últim, els artistes locals i les empreses d'art local ja hi ha una tradició etiana que es va ajudar, però això pensem que se li ha de molt més profit. I eh, els convenis, l'estada, la, l'ajuntament, perdó, l'estada Tiana etiana, convenis a l'Ajuntament d'empreses culturals de fora que puguin fer estades aquí, això també és un altre camp que està insinuat en els últims anys i que et dona moltes possibilitats. Molt bé, tenim tres paraules demanades, via plana, pujol i gos, si us sembla, tancem ja aquest bloc. Ah, ah i el senyor González, també. Primer, senyor Vietlán. Només volia destacar que, tenint en compte una mica els temps que teníem marcats, he procurat ser molt breu, he vist que la dinàmica és de ser molt més explicatiu, no vol, no, dir, no vol dir que des de Solidaritat no tinguem, no tinguem un ampli ventall de propostes. De fet, per sort, tenim el programa ja imprès i qualsevol persona que el, el llegeixi veurà que la immensa majoria de les coses que s'han dit aquí eh, estan recollides, o bé en el programa o bé a l'esperit el que s'està del que s'està dient, no? I també constatar, doncs, això una mica que hi havia al principi. Hi ha molt bones idees, hi ha molta gent que té propostes molt interessants que podem subscriure. Això ve reforçar una mica el tema d'intentar aprofitar tota l'energia de tots els grups polítics i tota la gent que fa coses a Tiana. Senyor Pujol. Sí, a veure, jo dues coses. Una és de... Jo crec que hem de ser tots, tots els, els grups polítics de Tiana, hem de ser molt realistes i molt rigorosos perquè no hi haurà possibilitats de fer inversions, no hi haurà ni un duro. A més, a banda que Tiana ja és un municipi d'ocupar lloc 47 a Catalunya, dels més endeutats, amb la qual cosa parlar de campus de Montalegre, parlar de l'Oles Anglades, etcètera, eh, bueno, doncs està, bé, està bé tenir nos al cap com a projectes, però la realitat serà que no podrem fer la inversió de construcció d'aquests equipaments. I després, la segona cosa, fins quin punt té sentit anar duplicant equipaments? És a dir, a veure, a Sant Adrià del Besòs hi ha un campus del coneixement, s'arriba en 10 minuts. A Mataró hi ha un tecnocampus, s'arriba en 20 minuts. Cada municipi realment necessitem tenir un equipament d'ús exclusiu en els moments que estem vivint ara, en aquests moments. I què farem? Perquè estem parlant molt de com arribar, però la realitat és com ingressarem. Molt bé. Gost? Sí. Bé, per part nostra només, a veure una miqueta per intentar establir un debat perquè em sembla que és el que pretenem fer, no? Es parla a vegades, o s'ha parlat molt des dels membres de l'equip de govern de propostes de futur a mi el que m'agradaria és que què han fet per promocionar el turisme és a dir, han tingut 4 anys per fer coses i amb turisme han fet ben poc vostès van prometre que farien una oficina de turisme que la crearien, els hi van preguntar ja en un passat ple i l'explicació que ens van donar almenys a mi no, no em va satisfer també parlar de passat és parlada de que vostès no han cregut en el món del vi. Eh? Malgrat fer sí d'acord la, la fira que han fet és una fira que està molt ben feta, És una fira que a més a més ha, ha sorgit bàsicament d'iniciaativa doncs, de, de molts comerciants i de, i de sectors vitivinícoles de Tiana. Però vostès no han cregut en el món del vi, no l'han promocionat, eh, han, han participat d'una manera penso jo poc activa en la creació del, del Consorci de la Legó, de l'ella i per tant moltíssima feina de fer, eh? i en aquest sentit des d'Esquerra pensem que aquesta feina s'ha d'encarar en aquest sentit, eh? hem de promocionar els valors comercials que té el nostre poble, els pocs que té, i si això ho lliguem amb el, amb el canvi de model econòmic que, que haurem de, haurem de, de patir, doncs és evident que queda moltíssima feina per fer. Molt bé, per a directes, Muñoz i Noli, si els sembla, molt breument, i després l'última que teníem donat el senyor Gonfalo, i tanquem el bloc. No, només un matís, el tema del turisme, no, no portem quatre anys, no, no. Portem, portem, no. Quatre portem, quatre anys portem tot cas 32, de democràcia municipal. Nosaltres vam posar en el programa de govern la regla de l'oficina de turisme, no tant com un despatxet, sinó com crear una dinàmica que generés, i això eh, és el que hem fet prèviament. Eh? Sobre el tema del vi ja, em sembla que ja contestarà, perquè, en fi si s'ha fet alguna cosa eh, contínua amb èxit i d'ampliació eh, progressiva sobre aquest món ha sigut justament aquest mandat. Jo sí, no sí. volia matitzar alguna qüestió que s'ha dit aquí. Primer de tot, l'endeutament que té l'Ajuntament en aquest moment és el mateix endeutament que tenia quan van rebre el mandat, o sigui, el mateix endeutament que teníem al començament, al mitjans del 2007 i el que tenim ara a l'acabament d'aquest mandat. L'endeutament és el mateix amb ratiots d'endeutament, estem amb un ràtio d'endeutament del 82% quan el límit d'endeutament que aquest ajuntament pot tindre és del 1 i ens agrreeu donar donar dades eh, perqu perquè el públic no les entendrà, però que tinguin que tini clar aquest concepte. Després eh, fent referència a el que hedic a la que Riost,tres en un dels sectors en els que han, han fet planificat i més accions per desenvolupar activitats i en els quals estem amb, amb actitud absolutament dialogant, proactiva és amb el sector del vi eh, i amb els sectors dels cellers i amb els tres cellers que tenen, que tenen vida aquí Tiana i amb tots ells han desenvolupat activitat. Una d'elles és aquesta del Tiana. Ho han fet també amb altres, amb altres grups amb altres grups que hem identificat com actius a Tiana, com és el grup d'emprenadors, com és el grup de la de la, gent, de, la gent, de la gent jardineria i tot això ho hem fet i ho hem desenvolupat evidentment els resultats de tot això d'aquí alguns són immediats i uns altres costen més de veure perquè no tot té un temps de resolució i el cicle d'evolució no és immediat però s'ha iniciat una, una actuació i es tenen que donar continuïtat i no solament això sinó que Tiana sigui pol d'atracció per nous emprenedors i per nous empresaris que puguin venir d'aquí Tiana i això ho farem doncs, desenvolupant doncs, idees com la del d'empreses que la podem fer encomunadament amb alguns dels municipis veïns i suportar-nos també amb, el, amb les coses que alguns dels municipis veïns estan fent i dels quals nosaltres podem treure. Última paraula del senyor Alfalo. Bueno, jo estava escoltant molta atenció totes les intervencions com no podia ser de molta manera i eh, veig que l'administració treballa molt lenta perquè realment tinc aquí el programa que jo tenia l'any 95 i pràcticament el que estem plantejant ara és el 80% del que ja a l'any 95. O que aviam... Aquí n'hi ha diverses qüestions i eh, una d'elles, la primera que s'ha citat, és que tenim que mancomunar amb altres municipis. Evidentment que tenim que mancomunar. I eh, Jo recordo que, si, siguent jo regidor, vaig presentar una moció per coordinar qüestions amb un car. Coses que no sé si realment s'han portat a terme o no s'han portat i de qui és la culpa que això no hagi progressat, si és nostra o és d'un car. Eh, per altre cantó, n'hi ha que dir que n'hi ha que tindre molt clar la capacitat d'ingressos que nosaltres tenim en aquest moment, comptant els impostos directos, els indirectos, les tasses i les transferències de l'Estat, estan al voltant dels 8 milions d'euros. I els gastos que són impepinables que tenim de tindre estan al voltant dels 6 i mig. Hem veure quines possibilitats tenim per fer primer l'amortització d'una part important de la deuda que en aquest moment tenim, que n'hi ha que veure, eh? i després quin marge d'actuació es queda per poder fer alguna cosa. Després una altra cosa que m'ha somplent del que s'ha dit en aquesta mesa la promoció turística fa molts anys que havien parlat de fer-la amb el Consell Comarcal i realment s'ha fet molt poc eh? jo he tingut algunes converses de qüestions de qüestions de qüestions que se podien haver fet jo he anat pel món i veure coses que, no tenen, que són molt més petites i amb molt menys interès que el que tenim aquí a Can Sant o a les bodegues del Parxet o, o a l'entorn natural, doncs eh, la gent va a veure-ho. que ha desagradat a Tiana, això no s'ha aprofitat. Però n'hi ha que fer promoció. Són conscients que n'hi ha que fer. I el comerç local, exactament igual. Però el comerç local fa 15 anys parlàvem de lo mateix. Eh? I una altra qüestió és el Museu de l'Anglada. El Museu de i el Centre Cívic de l'Anglada ho portem parlant des de l'any 98. Jo crec que ha hagut temps suficient per abordar aquest tema. Eh? Temps suficient. Ja sé que la Diputació ha tingut les seves històries, que l'Ajuntament de Tiana també, però hi ha que posar-li voluntat política i fer-lo. Eh? O sigui, no es poden gastar diners que no siguin productius i sí que hem que abordar aquest tema i solucionar lo una vegada.